Четири тях етапа на развитието. Отлагането. Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 18 юли 1930 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Ако ви запита някой един въпрос, в какво седи силата на човека? По какво се отличава човек на физическото поле? Нали човек в умствения свят се отличава по ума си? В сърдечния свят се отличава със своите чувства и желания? А в физическия свят, с какво се отличава той в физическия свят? Нали науката допуска, че всички предмети се движат. Следователно, съвременната наука разглежда нещата просто вънка от човешкото съзнание, вънка от човешкия ум. Представете си, с каква бързина се движи един парахот в океана. Нали, това се изучава, без да се има предвид знанието на капитана? Вие изучавате само физическата му страна. Еди, къде си е направен той? Представете си, че противоречия се явят, ако вие дойдете да докажете, че параходът е разумно същество. Той сам по себе си не е разумен. Ако искате да покажете, че часовникът е разумен, да се показва разумността на часовника. Ако той показва точно време. Но самият часовник ни най-малко не съзнава, че има някакво движение. Но ако неговото движение съвпада с движението на Слънцето, представете си, ако дойде друго едно същество извън часовника, което не мисли като часовника, но по часовника може да гадае, Представете си, че този часовник е направен като Слънцето. Такова движение има вътре. И този часовник показва как се движи Слънцето. Съвременните часовници не показват това. Казвам, човек в своя организъм, който има, той трябва да изважда полука оттам. Ако допуснем сега, че Вие искате да знаете дали Вашата воля е силна или не, по какво ще познаете това? Могат и други въпроси да се зададат. Най-първо за силната воля. Вие ще определите нейните максимални проявления, но още си зададете въпроса откъде започва волята. В нейните най-малки прояви ще гледате. Да допуснем, че едно дете си играе така, пише си разни чертички. Да допуснем, че тук има известен волевият, понеже се движи това дете, играе си. Но това движение е действието на човешката воля. Питам тогава. Има ли някое отношение между тези линии? Да вземем Вие, както мислите, как действа човешката воля. Но да докажем, че тези линии са пак проява на човешката воля. Какво са имат тези линиики помежду си? Обаче, толкова повече човешката мисъл се оформя, колкото и отношения почват да се образуват между линиите. Допуснете, че имате линията А, Б. После образуват се два противоположни ъгли. В дадения случай резултатите при С и резултатите при Д ще бъдат различни. Например, Казвате, че се движите по линията АБ. Какво е разстоянието? Тази линия във всичките си точки на своето проявление не е била еднаква. Допуснете, че вие се движите по море. Енергията, изразходвана за линията АБ, може да се различава. Ако вие се движите по морето, Енергията, която ще изразходвате по морето, ще се различава от тази енергия, която се изразходва на един планински връх. Следователно, за да познаете пътя, по който вървите, нали казвате А, Б, това е пътят, по който вие вървите, допуснете сега един, който е вървял вече по линията А, Б. Тази линия се намира в една плоскост, значи имали сте най-малките съпротивления. Представете си пътя АД. Той е нагоре. Това показва един планински връх. Тук имате два планински върха. Те се движат от точките АД, единият и другият се движи към БЦ. Сега тези двамата души, които тръгват, отделно тръгват от точките А и Б и отиват към тези два планински върха. Какви ще бъдат техните резултати? На физическото поле почти няма да има никаква връзка. В духовния свят вече има известна връзка. И следователно тази връзка, която съществува, тя обославя всичките движения. Всяко едно движение, което става у нас и което, видимо, му няма никакъв смисъл, в духовния свят движението е обусловен И в каквато и посока да се движи, твоето движение ще се използва. Каквото и да мислиш, някой казва. Аз съм мислещо същество. В духовния свят има същества, които използват и твоята мисъл, и твоето чувство, и твоята воля. Какъвто и философ да си, каквото и да мислиш, все таки ще те използват без да подозираш. Не само, че няма да ти дадат да те спънат, но те ще те заставят да мислиш повече, повече отколкото трябва и също ще те накарат да чувстваш повече отколкото трябва. Някой казва Аз много чувствам. Това чувстване е един стимул отвън. Тези същества те заставят да чувстваш, защото те имат нужда от тази енергия, и когато ние мислим, тези същества те заставят да мислиш повече, понеже те имат нужда от тази енергия. Ние сме като тези машини, от които хората се ползват. Така и всеки един човек е едно динамо за едно същество от невидимия духовен свят. И когато ти престанеш да мислиш и да чувстваш и да действаш, ти почваш да питаш динамото, коя е причината. Те искат да разберат и да знаят защо не мислиш, защо не действаш и защо не чувстваш. Разглеждат те като едно обективно същество. И това същество не търси дълбоките причини, защо мисълта е спряла, но защо това динамо е спряло. Като кажеш, че съзнанието се явява, това значи, че ти започваш да мислиш. Изгуби се съзнанието, мисълта спира. Защо? Значи някой е бутнал машината. Когато в тебе се яви съзнанието, ти казваш В мене се яви една нова мисъл. Та в това отношение... Ако искате вие да изучавате живота в неговата широта, трябва да знаете дали постъпките са разумни или не, защото те се обославят от други разумни сили, които работят. И когато човек изгуби тази разумна връзка, тогава се явява онова състояние на безсъзнанието. И тогава започва да отслабва волята на човека. Отслабването на волята показва, че има едно съпротивление и това съпротивление се придружава всякога с отслабване на мисълта и отслабване на чувствата. Щом мисълта и чувствата отслабна, отслабва и волята. И щом мисълта и чувствата се засилят, усилва се и волята защото някои отделят мисълта и чувствата от волята. Казват Човек и без да мисли много и без да чувства много може да действа. Сега не само, че волята трябва да бъде силна, но тя трябва да бъде и разумна. Тоест, на човека мислите и чувствата трябва да бъдат хармонични, не трябва да бъдат разхвърляни. Ако вие имате няколко милиона капки и всяка капка се движи по своя си път, каква сила ще се образува? Една малка сила. Та, ако вие разбирате закона на капките, полето на което са поставени тези капки, вие ще можете да измените тяхната площ. Да допуснем, че имате няколко милиона такива капки, които се намират на една такава корубеста площ, една сфера. И ако на тази сфера всяка една капка почне да действа самостоятелно, каква сила ще развива? И ако вие почнете да измегнете тези линии, линията C да стане C1, и тя стане във вид на паница, в която всички капки ще се съберат. Във вас ще се образува тогава един подтик. Съединената сила на всичките капки, те, щом се съединят в едно, ще произведат една мощна сила. Най-първо трябва да изучавате сферата или плоскостта, в която вашите мисли се движат. Да им дадете обща посока, в която да се движат. Ти казваш, а аз имам цел в живота. Целта подразбира да можеш да измениш условията на твоята мисъл, не външните условия. И после не само на една твоя мисъл, но на всички твои мисли да им дадеш насока в едно направление тогава може да се образува воля и сила на твоята воля, която може да действа и да направлява твоята мисъл и твоите желания. Следователно, ти ще имаш материал, с който можеш да работиш. Та при сегашните условия, при които вие живеете, Нали можете да разрешите какво е предназначението на сегашния живот? Как сте живели в миналото, не знаете. Сега живеете и какво ще бъде вашето бъдеще, и него не знаете. А сега се намирате в сегашното си положение. Допуснете, че вие се намирате на точката, да кажем, Е. Тогава допуснете, че А е вашето минало, а Б е вашето бъдеще. Но вие във вашето съзнание се намирате прие. но не можете да определите кое е вашето минало и кое е вашето бъдеще. Сега, как ще се справите с сегашния си живот? Как ще уподобите миналото? С изгрева или с залеза на слънцето? Зализа какво е за човека. След като изгрее слънцето, какво очаква човек? В духовния свят миналото и бъдещето се редуват. Това, което е минало за нас, за други същества съставлява бъдеще. Миналото може да стане и бъдеще. И бъдещето може да стане минало на човека. Вие можете да преживеете вашето бъдеще, понеже вашето минало вече в дадения случай е бъдеще на друго съзнание. И следователно ти седиш над тези същества като едно цяло и те се стремят към теб. Вие сте едно бъдеще за тях, но това към което те се стремят, ти си го минал. Следователно, в едно отношение ти се чувстваш, че това е минало за тебе, а в друго отношение ти ще чувстваш, че това е бъдеще за друго едно съзнание. И ще се постараеш себе си да дадеш насока на тия същества, да им изясниш до известна степен. Те ще те питат. Кажи ни какво ще бъде нашето бъдеще. И ти, понеже си минал този път, точно ще определиш какво ще бъде тяхното бъдеще. Ще им кажеш какви препятствия ще имат и какви придобивки. И те ще се утешат. По същия закон сега и ние, като изпращаме нашето съзнание към по-вишите същества, към тия същества, които са минали нашия път, и ги питаме, какво ще бъде нашето бъдеще, по същия начин и те ще ни определят, какво ще бъде то. Та този път е такъв и те ще ви ръководят. Едно същество не може да ръководи друго същество, което не е минало през един път, през който ти минаваш. Трябва да се пазите. Не можеш да вземеш за ръководител едно същество, което няма опитността, която ти искаш да минеш. Та, когато говорим за реални неща, ние разбираме неща, които са преживяни, които вече лежат положително в съзнанието. Ако вземеш разумния свят и онова, което те ни кажат, те са го минали и то се сбъдва. Тъй, както те са казали, така се сбъдва, понеже те са минали по този път. Така съм. Сега, Хонзи, великият закон, който ръководи твоята мисъл, ти трябва да го разбираш. И вие трябва по някой път да знаете как да освобождавате мисълта си от ония дисхармонични чувства. Да кажем, имате да рисувате една идея, но сте неразположен, имате неразположение към някого. Да кажем, че сте художник, но имате неразположение към драган, към петко, към стоян, Вашето неразположение към някого ще се отрази и към вас сами. Вие няма да дадете израз на вашия ум. Умът ви трябва да бъде абсолютно спокоен, да няма никакво посторонно влияние. Ако вие дадете ход на вашите чувства да упражняват някакво влияние, тези чувства, ако упражняват влияние над вашия ум или над вашия глас, тогава вие не можете да бъдете музикант или художник. Или ако сте някой писател, тези влияния ще упражняват известно влияние и върху вашата мисъл и вие не можете да дадете израз на мисълта си. Та първото нещо. За постиженията, които трябва да имате предвид за бъдеще, непременно ще трябва да пазите ума си или аз наричам да чистите ума си. Аз ги наричам от тези бурени в рода на магарешките и циганските трени. Напротив, всички у желания, които дават подтик на вашата мисъл, да постигнете нещо, тя трябва да отглеждате. Например, вие искате да живеете един чист и свят живот. Как ще представите чистия и свят живот в картина? Аз да ви дам едно съотношение. Това, което светията направи за 24 часа, Геният го направя за 24 години, а талантливия човек ще го направи за 240 години, а обикновеният човек той ще го направи за 2400 години. Светията свършва една работа за един ден, за която на гения му трябва 24 години, на талантливия 240 години а на обикновения човек 2400 години. Сега някои казват Знаете ли колко съм работил? 2400 години. Първо. 24 часа за светията. Второ. 24 години за гения. Трето – 240 години за талантливия и четвърто – 2400 години за обикновения човек. Тогава по тази таблица имаме в първия случай светията извършва една работа за 24 часа. Във втория случай геният свършва тази работа за 24 години. В третия случай талантливият свършва тази работа за 240 години. И в четвъртия случай обикновеният човек. Той свършва тази работа за 2400 години. Това, което обикновеният човек извършва за 2400 години и светията за 24 часа тези произведения ще бъдат ли еднакви, ще бъдат ли равни. И постиженията им ще бъдат ли еднакви. Допуснете, че след 2400 години обикновеният човек ще постигне това, което светията е постигнал за 24 часа. Но обикновеният човек в 2400 години е достигнал само до съзнанието. Но той още няма това изкуство, което светията има, което светията е достигнал. Така съм. Когато вие употребите дълго време, казвате Много време ми трябва, докато свърша училището. Казвам Ти си обикновен човек. Трябва ми един ден. Светия си. Когато човек в доброто е бърз, той работи с средствата на светията. Да имаш ти едно постижение, това значи, че трябва да имате един период, който да е последователен. 24 дни, 24 години, 240 години и т.н. Така върви развитието. Светията в своето развитие разполага с повече средства, отколкото гения. Геният разполага с повече средства, отколкото талантливия човек. И талантливият човек разполага с повече средства, отколкото обикновения човек. Така съм. Една работа може да се свърши и за 2400 години и може да се свърши и за един ден. Това е закон на разбиране вътре. Та Всичките палещи въпроси, които имате, можете да ги разрешите за разни периоди от времето. Зависи от вашето разбиране. Така ще се свържете. Защото ако този гений не се допита до светията, а се допита до един талантлив човек, какво разрешение и какъв успех ще има тогава? Ако геният се допита до талантливия човек, той ще свърши работата за 240 години. И ако талантливият се допита до обикновения човек, и той ще свърши своята работа за 2400 години. И обратен е процесът. Ако обикновеният човек се допита до талантливия човек, той ще свърши работата за 240 години. Ако и двамата се допитат до гения, те ще свършат работата за 24 години. Ако и тримата се допитат до светията, в един ден те ще свършат работата си. Следователно, ако тези четиримата се съединят в едно, ще имат квадрата тази работа е в крайния си предел. Ако в единия крайен предел работата се свършва в 2400 години, в другия крайен предел тя свършва в 24 часа. Следователно, ако тримата се съберат в едно, в положението на светията, те ще свършат тази работа в един ден. Така зван. при уния непостижими работи, ако хората се държат за този разумен закон, непостижимите работи, за които се изисква дълъг период, стават постижими за един ден, от сутринта до вечерта. По този начин кърмичните работи може да се съкретят и подобрят. Унези неща, за които се изисква ред и дълги години, могат да се намалят. И действително такъв е законът. Прераждането е вярно за обикновения човек. На него му трябва 2400 години, за да поправи една работа. Но това негово поправление може да стане и за един ден. В един ден отгоре той може да поправи кармата си. Всичките тези години той може да ги съкрати в един ден. Но той трябва да има правилата на талантливия, на гениалния, на светията. И всички заедно за един ден могат да свършат работата. За един ден. Та Това е силата да повярваш. Някои казват, повярвай в Господа Исуса Христа и ти и думът ти ще бъде запазен. У нези, които тълкуват, не разбират закона. Те го разбират само механически. Повярвай в Господа Исуса Христа, за да се съкратят тези години, 2400 години, ненужни години. Това е един ненужен период, заради което искаш бързо да се спасиш. Та, след като повярваш, най-първо ти се съединяваш с физическия живот, после састранния, с умствения и накрая с причинния свят. Но след като се съединиш с тях, под ръководството на тяхното съзнание, за един ден, Твоята работа е наред, ще се свърши. Затова е казано там, «Без вяра не можеш да угодиш на Бога». Или казано друго яче, «Без вяра нищо не може да се постигне». Вярата подразбира една връзка с вишите разумни същества, които да окажат своето съдействие в дадения случай – във всяко едно направление. И в мисълта, и в чувствата. И каквато и работа да предприемеш на земята, твоето бъдеще и твоето настояще се определя от тяхното взаимодействие. Сега, когато аз ви проповядвам на вас, имам предвид да се събуди съзнанието ви. Не е да ходите по своя сил. Казвате. Ама по кой ум да вървим? Аз питам. По ума на обикновен е ли човек искаш да вървиш? Да разбираш както е един обикновен човек ли? Ама ние искаме да бъдем малко талантливи. Казвам. 240 години ви трябва. Ама... Колко гениално да се постъпи? 24 години са ви нужни. Като светия? Тогава трябват само 24 часа. Някой казва. Аз не искам да бъда светия. Той не разбира. Казвам че искаш ли в един ден да свършиш работите си? Някой казва. Аз си гений не искам да бъда. Гениалността – това са пътища. Това са средства и условия, с които можем да свършим работата си. Нима искаш една работа да се продължава. Да докажем работите малко по-друго Имаш да изплащаш един дълг от 100 000 лева. Я и... Кажи сега, как би желал да го платиш? Като светия, като гениален, като талантлив или като обикновен човек? И отговаря. Изведнъж е най-хубаво. Та конкретно. Всяка една мисъл трябва да бъде строго определена. И разумна трябва да бъде тя. Вие казвате някой път. Защо ми е този безсмислен живот? Ако е безсмислен животът, вие трябва да знаете причините за това. Ти се намираш в положението на обикновения човек, казва няма да стане тази работа. Ти си обикновен човек. И дълъг период си изисквах. Е! Онова нормалното разрешение, тази нормалната линия, тя е геният. Това е равнодействащата линия и ти всякога трябва да имаш в ума си неталънтливия човек. Той е глъшета Талантливия човек, той е гайдарджията на хорото и хората наоколо играят. Той дето се яви като барабанчики. Обикновените хора, това са войниците. Те маршируват. А талантливите са барабанчици. Той, като вземе барабана, всички се съберат около него. Тогава ще дойде геният, взводният или фелфебелът, или като дойде капитанът. Той ръководи. Това са все гении от разни степени. Той ще извади шашката. Сега човешките мисли и човешките желания. Това са все неговите войници, като барабанчика. Казвам сега. Основната мисъл какво се постига с отлагането на нещата? Щом отлагаш, ти се намираш на един процес на един обикновен човек. Не отлагай! Защо? Понеже ти се свързваш с обикновеното съзнание. А щом живееш между обикновените хора, какво може да стане? Представете си, че един говедар пасе говедата си. 2400 години се е говеда пасе. Какво ще научи? Нищо. Ще научи това, което говедата го знаят и сами. Той ще знае много добре за говедата това, което и те знаят, но повече от това, което те знаят, той няма да знае нищо повече. И талантливия човек. Ако 240 години все говеда да пасе, какво ще научи повече? След 2400 години обикновеният човек ще каже: Аз говедарен не ставам. На кого му трябваха 2400 години, за да се домогне до една идея, че говедата и без него могат да пасат? Преди той е мислил, че тези говеда не могат без него да пасат, че той е единственият фактор за тях и трябваше да минат 2400 години, за да научи, че говедата и без него могат да пасат треба и да пият вода. И той ще каже Аз трябваше да изгубя 2400 години, да вървя потир говедата, за да науча, че те и без мене могат. Не урещайте работите на своите говеда. Оставете ги сами да си пъсат. Говедар не им ставайте. Защото между говедата и говедаря няма почти никакво различие. Даже един пол. Като се обърне към говедаря, той го удря с кривака си. Това са символи вътре в живота. Та и вие се занимавате с известни страни на живота, които мясат на положението на този говедар. Всичките тези говедарски работи, които имате около вас, махнете ги. Аз искам от вас, младите, Искам да ви разделя от вашите говедарски тояги и от вашия говедар. Всичките тези говедарски тояги, които имате, хвърлете ги някъде. И говедарските цитурби, и тя хвърлете. Всичко това го хвърлете настрани. Трябва да имате едно сериозно разбиране за живота. И после у унася идея, дето казват, че за бъдеще все някакси човек може да се спаси. Та да, ако искаш законите на твоето спасение, на твоето повдигане, не го и за бъдеще след 2400 години. Ти го тори, откато изгрее слънцето, докато залезе. Ти го тори. Така кажи. Днес или никога? Кажи си. Днес ще бъда сонова разрешение на светията. Това е правилното разрешение. Днес, като изгрее слънцето, тази работа аз ще я реша. Не отлагайте. Сега ще влезе второто разрешение. Казвате, ами ако не я свърша, светията никога не турга в ума си една отрицателна мисъл. Щом туриш тази мисъл в ума си, ти не си в положението на светията и ти не си никакъв светия, защото светията никога не турга една отрицателна мисъл. Следователно, ако ти не внесеш никаква отрицателна мисъл, ти можеш да имаш резултатите на един светия. Може да направите какъвто и да е опит. Представете си, че днес нямате пари и вие тургате в мисълта си тази мисъл, че вас ви трябва 500 лева. Това го тургам само за изяснение. Ако ти употребиш метода на светията, от като изгрее слънцето, докато залезе, ти ще имаш 500 лева от някъде. Те ще дойдат от невидимото. Ти ще ги намериш. Те в джоба ти ще бъдат. Но ако влезе една малка отрицателна мисъл, не един ден, 24 години ти трябват. И тогава по закона на гения за 500 лева трябва да минат 24 години, за да спечелиш тези пари. Сега за приложението на методите какво има? В ума на светията няма абсолютно никакво съмнение. По някой път и геният се съмнява. Геният и той като човек казва, по този начин не може да стане. И не му трябва повече време, понеже има известно съмнение. А в положението на светията, понеже неговия образ е осветен, нещата стават бързо. Та... Аз наричам онова състояние, в което не прониква абсолютно никакво съмнение в мисълта, нито в чувствата на човек. Това състояние е положението на светията. Не е, че вие сте светия, но работите с закона на светията. Усъдени сте някъде? Ще опитате този закон. Казват ви. Ако в 24 часа не донесете 500 лева, за 20 години ви чака затвор. Тогава, ако мислиш да разрешиш въпроса с методите и начините на гения, колкото и гениално да мислиш, ти не можеш да разрешиш тази задача за един ден. Имаш само един избор. Тогава ще вземеш метода на светията, и вечерта, точно един час по-рано, парите ще бъдат в чоба ти. И ти ще се освободиш. Това значи, повярвай в Господа и ще се спасиш и ти, и дума ти. Когато човек вярва в Господа, всичките тези периоди на време се съкръщават и този единия час е много съдържателен и приятен. Сега, разбрахте ли какво ви казах? Какво разбрахте? Я да кажем сега, че ти и ти си осъден за 20 години затвор. Имаш да даваш 500 лева. Какво ще направиш? Сега, Дадох ви едно понятие за вярата. Имате четири вида за постижение на нещата. Всичко се сбъдва. Но има много наши желания, които се сбъдват за дадено време, а могат да се сбъднат и за 24 часа. А могат да се сбъднат и за 24 години. За 240 или за 2400 години но могат да се сбъднат и за един ден, тогава ти не можеш да увеличиш 500 лева. Щом ги увеличиш, ти имаш съмнение и нищо не можеш да постигнеш. Та необходимото в живота кое е? Кое е необходимото? Това е нещото, което в един ден може да се постигне. Затова имайте за идеал да работите в късите периоди. Имайте предвид ви тези методи на светиите, на гения, на талантливия и на обикновения човек. Сега искам да ви освободя. Вие казвате Защо тези работи станаха тъй? Или казваш защо трябваше да работя 24 години? Казвам Работил си с ума на гения? Или питаш Защо трябваше да работя 2400 години? Защото си работил с ума на един обикновен човек. Причината е от тебе. С каквито средства работиш такива резултати ще имаш. Сега някой от вас питат. Защо трябва да вярваме? За да се свършат работите само в един ден. Болен си? Употреби метода на светията и за един ден ще бъдеш здрав. Ако ще употребиш метода на гениалния човек, 24 години ти трябват пък някой път бол умира. Значи, отива 240 години, докато оздравее. А някой път, много пъти ще умира човек, докато сме в кармическия закон. Ще се раждаш в едно прераждане, две, три, четири, все по понисходяща линия и нищо не придобива човек. Казвам, ти ще съкръщаваш. Може някой да каже То е глупаво човек да вярва. Не е глупаво. Това е най-умното в света. Някой казва Като вярвам, мога ли да хвърча по въздуха? Та птиците с вяра фръкнаха. Едно време птиците бяха големи риби, като сомовете и повярваха и хвъркнаха и излязоха от водата. Та, един ден, когато всички млекопитаещи с четири крака повярваха, те станаха хора. Та, има и хора, като повярват, ангели стават, а всички, които не повярват, остават обикновени хора. Та, тази е градацията, с която човек върви с силата на вярата. Вярата е най-идеалният процес. И казва писанието. Без вяра не може да се угоди на Бога. И никакво постижение не може да се постигне без вяра. Разбира се, законът, който Бог е поставил, ти без вяра не можеш да огодиш на Бог. Тогава и нашия ум, и нашето сърце, и нашата воля върват по тези велики закони. Сега вече можем да идем на една почивка. Утре в три часа тръгваме за Рила с автомобилите. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Беседо от учителя Държана пред младежкия окултен клас на 18 юли 1930 г.